Tizennegyedik fejezet Olyan édes volt a viszontlátás első perce, mint a csurrantott méz. A második percben már örömve beléje. Itt vagy az nádor lánya? Kérdezte második szavával Mártyás. Nincs, fiam. Az biza idves dolog. Bajban vónék láttán, mert el nem vehetöm. Így határozta el már régen, nem sokat teket óriázik. Tözzi rögtön, jó az ilyes, mint hamar túlesni. Anya megdöbbenve hőkölt vissza. Mely trufa ez te? Dehogy sem vöhetöd. Nem, Gírzsik lányát már mátkámulim már eljegyöztem. Mentek be a házba. Jött elébök Szilágyi Mihály. Jókedvűen kiáltott a recsegő hangján. No, fiú, királyát öttelek! Itt az idő, hogy köszönjed, mert magamból is csinálhattam vóna királyt, ha akarom. Mátyás nyájason válaszolt, megölelve nagybátyját. Mit értünk tött, királyi lölkünk meleg indulatjával köszönjük szeretett bátyánknak. De az anya nem hagyta sokat üdvözölködni őket. Sietett előre, míg nem négy fal között lehettek. Ott elkezdte hevesen. Jót töttél királyá, Mihály, szent igaz. már viszontak bennünket eskünk szegőivét észen. Szép dolog ez, hogy űnádor annát nem veszi, de vöszi Gizsik lányát. Így vagyon, szót Mátyás nyugodtan. S így lészen. Valaki bekopogtatott, parancsokat kérve, vendéglátón érdeklődve. Azzal hamar végeztek, egyedül akarnak maradni és egy szót sem ejtve a családot ért hallatlan dicsőséges dologról, a szegedi szerződés pontjairól vitatkoztak. Eredménytelenül vitatkoztak két és fél órát. Akkor úgy határoztak, hogy átküldenek a moldva túlsó partján várakozó Vitéz Jánosért, az okos ember jöjjön és szóljon hozzá. Vitéz János bevonásával újabb két órát tárgyaltak. Hiába! Mátyás ragaszkodott ahhoz, hogy ő már király, helyette ne gondolkozzék senki. Anyáért a csillagokat lehozná az égről, de amit országa szempontjából helytelennek tart, azt még anyja kedvéért sem teszi. S még ha hasznosabbnak tartaná is a gara házasságot, mint a másikat, meggondolná nagyon, hogy elvegye elászló gyilkosának gőgös és kőből való leányát. Vitéz dolga végezetlen ment vissza a túlsó oldalra, sőt, Mátyás igazától meggyőzve. Másnap, ahogy felébredt Mátyás, azonnal rendelkezett. Kitűzte a szerződések aláírásának óráját és annak ünnepélyes végrehajtását. Girzsik tudomásul vette a kitűzött időt, és rendesen meg is jelent Viktorinnal együtt az aláírások jelölt teremben. Terjedelmes szerződés volt ez. Mátyásnak azzal a nyilatkozatával végződött, hogy Pogyebrádi György a fogság egész ideje alatt illendően és jól bánt vele, királyá választása körül kiváló érdemeket szerzett, s ezért közöttük már régebben baráti megállapodás jött létre, amelyet most ezennel írásban megerősítenek. Ez szerint első Mátyás magyar királynő kéri Csehország kormányzójának Kunigunda leányát, s kötelezi magát, hogy jegyesét, akit az apa egy eszendő múlva Pozsonyba fog hozni, ott átveszi, és a leány 12. születésnapjának leteltével megtartja az esküvőt, azután pedig miért lehetséges, Magyarország királynéjává koronáztatja. Ekkor léptek be Hunyadi Jánosné és Szilágyi Mihály. Mátyás felpattant és elébök sietett. Háláson köszönjük! Mondta latinul, kicsi szeltartásosan, de igen melegen, hogy jelenlétük nagy örömét elfoglaltságuk ellenére nekünk megszerezték. Büszke lehet az a király, akit fontos dolgaiban ilyen anya és ilyen nagybátya segít. A kancellista folytatta az olvasást, amennyiben Magyarország királya megállapodást megszegné és Csehország kormányzójának Kunigundaliányát nem volna hajlandó nőül venni, Százezer aranyködbért fizet. Azután a másik okirat következett. Ebben Gilzsik kötelezte magát hosszasan és részletesen, hogy a barátságot és szövetséget, amelyet Mátyással már előbb megkötött élő szó szerint, most a magyar királyjal szemben írással is fogadja. Mikor a felolvasásnak vége lett, Gilzsik átvette a feléje nyújtott lúdtollat, bemártotta és a maga okmányát aláírta. Most Mátyás aláírása következett. Oda a lúdtól hegyét a papír kellő helyére, aztán határozottan, keményen odaírta, Matthias Rex. Először életében. Anyám és nagybátyám ezt okmányt nem írhatják alá, mert egy ellenkező tartalmú Szegeden már esküvel megerősítettek volt. De nem fog ártani, ha pecsétjük rajta lesz. Ez azt jelenti majd, hogy tanúi voltak azon elhatározásomnak, amelynek megmásítására hiába igyekeztek rábírni. Hunyadiné és Szilágyi Mihály tűnődtek egy pillanatig. Egymásra néztek. Hunyadiné lehúzta címeres pecsétgyűrűjét, Szilágyi pedig megfogta a kardját, mert annak a markolatába vésve hordta pecsétnyomásra alkalmas címerét. A kancellisták odapottyantották az erőszagú viaszt az okiratra. – Az marha itt vagyon? – kérdezte Mátyás. Szilágyi válasz helyett felkelt, és az ajtóhoz menvén kiszólt. Girzsik letagadhatatlan múhósággal tekintett a nyitva maradt ajtóba. Ott két füles vasládát hozott négy katona. Szilágyi intésére a két ládát feltették az asztalra, és lakatait felnyitották. Tessék, húsz-húsz darab arany, összesen negyvenezer. Olvassátok meg, szólt Mátyás. Nem, nem szükséges, tiltakozott udvariasan Gírzsik. Majd odakint megolvassák. Mosolyogva Mátyás felé fordult. Fiam uram, ő felségét szabadnak nyilvánítom. Köszönöm a szíves vendéglátást. Most még olvassuk el a Giskra féle okiratot. A kancellista megint olvasni kezdett, Giskra elismeri Mátyás magyar királyságát, Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes városát és más kezén lévő városokat, mint Mátyás kapitánya tartja tovább, és pénzt veretni ezentúl nem fog. Az okmány hosszú volt és bonyolódott. Giskra megbízottai már aláírták. Szilágyi magához vette az elintézett okmányokat. Akkor hát induljunk, szólt most Mátyás. Nyugodtnak akart látszani, de hangja kissé Oda, Odakint minden készen van, felséges uram. A küldöttség már várakozik a túlsó parton. Girzsik odalépett Mátyáshoz. Isten veled, Mátyás király. Teljes szívemből kívánok szerencsét neked és átalad hazádnak. S a ti szerencsétek által a hozzátok hűséges Csehországnak. Hosszú, nagy menetet alkottak, díszeset. Legelőleg egy csapat Csehkaton alovagolt, utánok két herold következett, egyik Magyarország, másik Csehország címer pajzsát vitte. Majd Girzsik és Mátyás egymás mellett, utánok Szilágyi, Hunyadiné, majd a váci püspök szája következett, mindkettőt lovas katonák sora kísérte két oldalt. Sűrű, nagy pehelyekben hullott a hó, a kopasz jegenye fákról varjak fekete raja röppent fel. Ők csak mentek lépésben, pedig Mátyás alig tudta visszatartani magát, hogy sarkantyút adjon a ló oldalának. Végre elérték a hidat, amelynek behavazott korlátján túl a moldva jegefehér lett s azon túl a magyar tábor tüzei füstölögtek a széles, fehérmezőn. A tábor felül ugyanígy közelgett egy lovas csapat a híd felé. Azok már magyarok voltak. A híd közepén már eltűnt Mátyás elől a cseh szakasz, azok felfejlődtek két oldalra és megálltak. A közelgő magyar lovasok hajsány sípjelt adtak. Zászló tartójuk a magyar zászlót hozta, mélyen lehajtva a föld felé. Most mindnyáján megálltak. A magyar katonák tisztelektek, és kiabáltak. Éljen Mátyás király! A csetrombiták válaszoltak a jelre. Girzsik katonásan tisztelgett. Viktorin katonásan tisztelgett. A cseurak urak tisztelektek. S ekkor Mátyás intésére a magyar csapat megfordult. Hangos vezényszó hallatszott, a lovak ügetni kezdtek. Mátyás torka elszorult. A lovak patái magyar földön csattogtak, az ő országában. Ez a térség, ez a havastány már az övé volt, Mátyás királyé. Felállott a kengyelvasban, hogy meglássa az előtte lovaglók feje fölött azokat, akik várják. Piros díszsátor tűnt fel a havas csíkon, erős, boldogan kiától színfolt a nagyfehérség kellős közepén. Már meg lehetett ismerni a sátor előtt álló urakat is. Ott várt a közepén vitéz János, ő kapott megbízást, hogy a királyt a magyar nemzet nevében üdvözölje. A beszédet már ismerte Mátyás. A püspök odaadta neki elolvasni, és tudta azt is, hogy mit fog ráfelelni. Pár perc telt bele csupán, és már oda is értek. Kürtszó és doppergés hallatszott, majd harsány zeneszó. Mátyás megismerte a zenedarabot. Királyválasztó kortes nóta volt ez. Szövegét is mesélték neki még Strasszisz városában, és Dallamát is eldúdolták. Így hangzott a nóta. Mátyást mostan választotta, ment ez ország királysága, mert őt Isten adta nekünk, mennyországból ótalmunkra. Azért is mi választottuk, mint Istennek ajándékját, Kiből Isten dicsértessék, és örökké mondjuk, ámen. Már a második sornál énekelni kezdett egy-két katona, a harmadik sornál tíz, végül valamennyien a zenével harsogták, mint egy himnuszt. Ez alatt a menet odaért a sátorhoz. Mátyás megállott, és leugrott alóról. Mellette Girzsik és Viktorin, mögötte Szilágyi. Riadó, hatalmas éljenzés hallatszott. Vitéz János előlépett, de a király intett neki, hogy várjon. Előbb hátra nézett, ott van-e már édesanyja. És mikor a díszmentés urak, csörgő katonák között a hátsók tolakodva utat csináltak Hunyadi nénak, akkor végre intett a püspöknek, lehet. Ugyanekkor Szilágyi odaállott az urak sorába, ő vezette Evben az ország küldöttségét. Vitéz János előlépett, és rákezdte a klasszikus fogalmazású mintaszónoklatot, amely arra volt hivatva, hogy a latin orációk példájaképpen országszerte terjeszték. egy Mátyás, Pannonia királya, akit senki másnak eddig ki nem juttatott módon, nyilvános szavazás által teljesen egyhangulag választott királya a magyar országgyűlés és a nép. Üdvözléd, te magyar nemzetnek egyetlen reménysége! Szép szónoklat volt, Cicero ismeretéhez nem méltatlan. De Mátyás ismerte már fennem szárnyaló mondatait. Nem figyelt oda, figyelmét két felé osztotta. Egyik felével a maga a gondolatait futotta végig, másik felével a püspök mögött felsorakozott urak arcát. Ott volt Roszgonyi János, erdei vajda mellette Roszgonyi Sebestjén, főlovászmester, majd Guti Ország Mihály főajtónálló mester, Bátori István tárnokmester, s a többiek. A magyarság nagyurai, a nádor nem volt itt, újlaki nem volt itt, azokkal még sok dolog lesz. Arra rezzent fel gondolataiból, hogy megint hatalmas éjenzés harsog. A püspök beszéde véget ért. Ő felemelte a kezét, egy pillanat alatt halálos csend lett. Magyarország urainak király üdvözletünket! Halhatatlan hálámat nyilvánítom a magyar nemzetnek, hogy bennünket, ma még mértatlan és gyenge ifjút, a legnagyobb és Isten után következő állással tisztelte meg. Ha így halljuk nevünket éljenezve emlegetni, úgy véljük, hogy a hazának igen sokkal vagyunk adósai, Ígérjük, hogy a legkeményebb munkát, a legsúlyosabb veszedelmeket sem fogjuk kerülni, sőt, életünket sem késünk szükség esetén kockára tenni, mert ha a nemzet bennünket ekkora méltósággal ékesített fel, nem akarjuk, hogy ez majd a meggondolatlan választásnak lássék. Tudtotokra adjuk, hogy Csehország kormányzójával szövetséget kötöttünk, melyet szentnek és érthetetlennek fogunk tartani. Kérjük a magyar és cse nemzetet egyaránt, hogy munkánk elé jó reménységekkel nézzen, ígérjük, hogy országunkban mindenkit egyenlőnek tekintünk életünk minden idejében, hogy semmire sem fogunk jobban törekedni, mint hogy beváltsuk a hozzánk fűzött reményeket. Itt már megremegett a hangja. Kezdett félni, hogy baj lesz. A várakozásnak eleget tegyünk. Boldog emlékezetű atyánk, méltó fiának, bizonyuljunk! A baj megtörtént, a király elsírta magát. Könnyek törtek elő szeméből, szája remegett. Amit még mondott, a sírástól alig érthetően mondta, és senki bennünket hálátlannak ne tartson. Mi alatt egetverő éljenzés dördült meg, a zene megint kezdett, ő átengedte magát hozzáforduló anyja ölelő karjainak. Rettentően szégyelte magát, de a sírást édesnek érezte. Aztán összeszedte magát, bementek a sátorba. Ott Lakoma várta őket. Kint is húst sütöttek, és boros hordót csapoltak a magyar és cseh katonáknak. Idebent a cseurak ismerkedtek a magyarokkal, koczintottak, untalanul a királyt, s olykor éltették. Vígan voltak. Csak Mátyás volt szomorúan ideges és nyugtalan. Minden áron ment volna már Budavárába. Végre a cseúrak kormányzójukkal együtt búcsúzni kezdtek. Nagy parolázás és fogatkozás közben hangoztatták a két nemzet barátságát. Aztán Gírzsik, Viktorin és Kíséretök a katonasággal együtt eltűnt a híd mögött. Mátyás sától szedést és indulót fúvatott. Nem sokára elindultak a Holicsi országúton. Véget nem érő ünneplés volt ez a négy nap a határtól Budáig. Zengő éljenzés, mámoros örömszegélyezte az utat végig. Mátyás kipirult boldogsággal lovagolt nagybátyja mellett. Keveset beszélgettek a farkasordító hidegben, s ő sokat gondolkozott. Egész élete végigfutott a fejében visszafelé, a Bécsi fogság, a budai tárgyalás, a Temesvári királyeskű, szegény gyermekleány felesége, kapisztrán, apja, játékai vajdahunyadon, gyermekkori emlékei. Ötödnapra megpillantotta a budai vártornyait. A menet gyorsan közeledett Buda falaihoz, az ő uralmának, leendő királyságának lakóhelyéhez. Hunyadi László vére volt benne azokban a falakban, hogy nagyon erősek legyenek.